Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa s-salatu wa s-salamu ala rasulna Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi wa s-sallam, wa taslimin këthira. Tëndru al-lazrëb e s-m-ta'r tajitha falnërimet, adurimet, lavdatat tonaj të kunë Allahu jalla jalalu, wa të falnërojmë, dhëtëm pëti ndim dhe fali e kërkojmë. Lavdatat bëkimet Allahu qofri bi Muhammedin, sallallahu alaihi wa sallam, bi faminët i shokët, dhe të gjithë ata që i ndjeki në rrugën e tjyre dheri në ditë në fundë të kësaj bote. Kemi dhuar që trajtojmë tema që kanë të bëjmë me adhurimin nda Allahot të barak e otala dhe kemi thënë se adhurimi jo nda Allahot Gjellewal nuk është thjesht në nështrimi verber, nuk është thjesht në nështrimi pa kuptimt, por është një nështrim dhe përulli nda Allahot manuar shumë kuptim pëllot. Shumë një arsyshëm, ilagjek shumë. Dhe për këtë kemë përmendur edhe disa arsye. Dhe kemi thënë se në përgjigjen, pëse e adhurujmë Allahun të bara këtala, ne kemi shumë përgjigje. Në këtë pytje, pëse e adhurujmë Allahun gjëllëval, ne kemi shumë përgjigje. Disa i kemi përmendur, në dy të kive më radhë, e kanë betë shumë të tira, pa u përmendë. Dëshiroj që për shkak të rëndësisë së madhe që e ka kjo dhe kam thënë se sa më tepër radhitin përgjigjen këtë pyetje, më tepër na shtohet bindja. Më tepër na shtohet arsyeshmëria e durimit. Më tepër përjetojmë durimin, e kuptojmë rëndësinë e durimit. Andaj i japim për parësin e jetën tonë. Dhe nuk lejon që asgjë me të çonukë të durim nuk ja punë për pasi askujt dhe as një interesi apo knësia apo çfarëdo tjetër për adhurimin e Allahut të mënduar. Adhurimi duhet më gëzuar të në ndërrohet kët respekt. Me plot kuptim një adhërim, ku në fjalës adhurim. Ku kemi thënë fillimatia e Krejt se adhurimi ndaj Allahut të mënduar nën kupton çdo fjalë apo veprim që besimtari e bën në kërkim të kënesis Allah Gjell e Gjell e Hu. Në gjdo vej për që e bën, gjdo fjall që e thët, e Allah është i knaqërim ata, ajo është të durim. Kraj tjetë e ati është të durim. Dhe kur besimtareja për besimtareja largohen nga fjall të saktuar, nga vej për saktuar, për hirtë Allahot, janë në durim. Në durim. Të përshambull, kur nuk e pinë alkoholin, Praktisi e alkoholit është, adhurim, në rrugë shedi që ka pamet pahisht me e ullë shikimin për hitë zotit, adhurim, të e një badetje, andaj kretje të ju mund të shëndrohet në adhurim. Dhe këtë koncept gjithë përpëshirësi adhurimit, të ndërru dhezër, duhet tjetë ajë që e organizonë jetën tonë dhe është për neve prioritetë i jetës. Nuk japim si kërsa asë gjë dhe asë kujtë për parësi para kësajë që kjo është i të besëmtarit, që kjo është muslimani, kjo është e që ka kuptu drejt u tëzimet e Allahu Gjallewale dhe ka kuptu rolinë të njëtë, që kjo është. Dhe përmenda se në pytjen, pse e adhërim Allahun, ka është shumë përgjigje. Disa e kemi dhenë, e kanë bitë shumë për i dhenë. Dhe shërë që ta përmbyllë dhe këtë pytje edhe me disa përgjigje sëtë shkurtimisht, e pastaj të vazhdojmë në temat e arshme që kanë bëjmë pjesë e mbeturat të diskutimit për që ështën e adhurimit. Të nërëla zërë, <coughs> gjdo njëri ka dëshirë që jetë ati tjetë e letë. Zatën gjitha përpjekët që i bënjën në një të një të një, një bota, është mja lesu vetës të jetët edhe shëndetit ti, edhe banimit ti, edhe angazhimi dhe puna ti gjitha këto, edhe pse kanë lodhje realisht për me sa njëri së nënë, me pas ma letë. Munohet dikun për me lecu dikun. Munohet në një ko për tja lecu vitët një ko të së këtuar. Do të lecimi dhe jetë e letë, pa nga rkesa Pa vështërsi është sënimi njërit. Sënimi njërit. Asë njëri menqur dhe me thonë nuk punën mja vështërsu vetës. Spaku ju qëllimisht. E komën zinë është ta bëndve pri me që pja vështërson vetë vetës. Po ju qëllimisht, ajme nëse pja lecës. Kjo është tim tjetër. Por në e si, njëri ju së nën me pas një jetë mirë, me pas një jetë këndshme, pas një jetë rëhatshme, e pas një e që leht e kalan këtë dunja. Kjo së një më një njëtë. Kjo e gjenë njëri këtë, cëtë tjena ta faktor që e lehtësojnë jetën, dhe ta që e vështirësojnë jetën. Pa të këtështë sot njerëzit mendojnë, dhe kanë fillu kapak kapak që nga kjoj mendim me jek dorë nga se pojëshim praktike që nuk ka që ashto. Ka mëndu njerëzit se sama të e për grumbullojnë pasuri, ose kanë dë një pozit, ose sama të e për izgjerujnë shtëpit e tjune, rarështë këtu është sekreti i jetës e mirë e jetës e letë. Po, pa dushim se aspekti material kanë dikim, por që këja aspekt material të nërruzëzën, të këtë ndikim lehtesuas në jetën ton, do të mi para përdi shka tjetër para këti. A më vesh kjo vetë veti usë mundet. Në nëse aspekti materialë zhveshet nga gjitha aspektit e tjera që do të klasë përtu, dhe vetë veti uaj, vetë -vet që kjo, kur që të të më se pasë, me ndikua në jetën e letë e të mirë, është të pa mundëshme. është të pa mundëshme. Për shambull, aspekti materialë, A duhet më sh, u shëqru edhe më aspektin shëndetsor? Po, është njëri për shamën cili më me pas, pasurit madhe, mirë po, ka vujtje të pasharushme dhe ka dhimbje të, të pajma gjinushme. Pasurit është po, po nuk ka mundë që si e ketë e kishë dhonë me anjecu vetës një këtë dhimi, po e ka të për mundshme. Dhe me thonë, pasurit e veti ju nuk ndikanë. Ved veti ju. Po, nëse është në shoqrit e faktorve tjere, po. Ama nëmyrët pavarën nuk në dikën. Dhe për këtë kemi shremu i të shumë, do. Njerës që jenë bërë, dhe më thonë, studime, analiza, edhe ka dalëse, dhe më thonë, në mesin e qindre të anketuarve, të investuarve, të aty që kanë bërë, dhe më intervistuarve, e njerës që kanë që jenë pjesë e studimit të analizave, kanë dalëse, në përbisë 92-3%, njerëzë që kanë ma shumë, ma teper janë të prejkun nga depresionin, nga mërzija, kështu më rapëtën. Kë nuk nuk kuptanë se nuk duhet njëri me punu e më angajur, dherë gasaj, por duhet me kuptu pse? Qysh kërë mundësi që atë që kanë ka e pallahu të vare këtë tala, ta shndrojnë në lecim, jo në vërështërsi. Këa është përgjëtja. Qysh me boqë, sa so ma teper shtonë begat e Allahut, jetët jetë me e këndshme, me e lunëtur, me e mirë, kjo përë, që shmi ja bëhë kësej pune? Nësë nga po shumë që nuk po funksionën në gjithë mundë që shtu, o nga po shumë që jetën për detshme, nuk është bashkë ashtu apër. Ju vetë të na, po në global, materializmi egrë, materializmi i zhveshme nga besimin e Allahut të varë e kotala, ka s'ilë probleme serioze një rjutë, i ka s'ilë kokëqarje të mëdhaja, Përndajtë në dozër, pytja e ndë kërkom përgjigje. Njërës ka mënuar që me zvillimet e mëdhaja, ka mënuar se me pëparimin e shkencës, jetë e njëri të bojët me e mirë. Ndalen luftrat, ndalen gjakderdhja, apo njërës të gëzojnë lirin, edrejtsin, dhe pastaj edhe ka në post bindjën se me zvillimet e teknologjist ndalën edhe fatkecit naturore nga se do të kemi fuqi pasaj me i nalë këtërmetet e vërshimet e kështë mërad asë nga këto prismëri nuk kanë do prap të kalkunët e bindër tesat e prap vërshimet marinë qytete e qytete e kështë mërad dhe tërë kësë zbolim është i paft me i dalë për para kësaj furtune apo këti vërshimi apo kësaj dridhe e kështë mërad ne e pamë një test Para dy viteve, dhe më tonë të këti zhvillimi, e po mëse, endekonë e shumë për të bërë, ku një virus i thjesht e gjynëzoj njërzimin, e izolej botën, paralizaj ketë jetën në globin e kësaj dënjoja, apo. dhe gjithë këtë zhvillim, këtë përparim, realisht, ishte i paft në bozidhje, kaluan, kaluan muaj, e ko, e shkun viktima, njërë shumët, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe nuk është ai që do të jap të fund pandemisë kësaj herë. Me këtu në shënë më tregues se njëri njëri do të von vetvetiu i pavarur smundja dal. Në komunat. Qase rrethata dënyas janë më të fuqishmë se ai. Më të fuqishmë se ai, natyrë. Nevojëk fillon me u bind se saqë i fort bëhat në çfarë doli fushat e zhvillimit të tij. Prapse prap, prapse prap, prap, prap. faktorët e jashtëm, rrethantë jashtë në dënyas e në poshtin. Nuk ka mundësi. Të ndazë është shikar sa kajetës për shambullë, sa mjekësia, lëhamdunila është lesu shumë. Mirë po vdekja është andë svidë, edhe dhe të të bëjtë svidë. Nuk ka mundësi kurën e kurës, absolutisht, me gjithë një kurë, që i thonë, një ilaqë për vdekjen. Me dalë me thonë që e kemi zbulu, tash ilaqen, dhe ju urojmë pa vdekshmëri. Qëllë është ajë që delë në mjetë e informimit edhe e përgëzën njërzinë me këtë lëngë mirë. A ka ku shëpën këtë punë? Nuk ka ku shëpën. Edhe kur s'ka me e bo? Kur s'ka me bë? Ju pse unë për i svitojnë, su në s'di. Por kriusi i gjithësis ju ka thonë kullu në nëfësin dhe i katul mëut. Allah u ka thonë gjithë, a shpirit, ka me eshi ju dekën. Të gjithë kërë me pinë nga gota dekës. Pinin nga përni, mërëni me qëka të dëni, ama edhe ilaqin e fundit që ju këthen të zote bare kota, po ato gjithës e si. Ajo piri është e pandalshme. Kështu këtu e në sfida. Dhe një ju prapë vazhdan me bredh, me kërku, mos është këtu, mos është aty. Dhe vazhdan me bredh, dhe e pinur. dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Fjallënë Allah të barë e këtële. Ka me bërëdhë, e ka mu lodhë. E ka mu si në depresjanë, në mërzi, në vedhërasje më rëmenëse, në luftëra të shumë të e kështu më radhë. Nga se, kjo është garonë së Allah gjëllë gjallë hu. Kjo është garonë së Allah gjëllë hu alë. Kësë Allah ju ka thonë? Me thonë, kështë ishmanë gëtë urzimit e Allah, Allah që ka thotë? Fe inne lehu ma i sheten, banka do mune, Allah thot, dikun, dikun të ket jetë shtir. Çfarë themun? Allahu po e thot, kanë më pas jetë shtir. Sa lehtësohet dikun, vërtetsohet dikun tjetër. Daj fatkeshetën dozë është lehtësu shumë aspekti udhime apo me shpeci, marrë mansa për na në, në, po me të kaluarën, ne udhtojmë me 100 km, me 1000 km apo ka çein dikur e pa imagjinueshme. Kjo është ndjesimi i madh e shumë tjera. Mirë po, është lesu ullëthimi, është të vërtit, është lesu ullëthimi. Në por është dëvërtirësu kush komunikimi. A po, letë është bom me shku piktu e në qështë dënjas, me ullëthu. A ma shumë shtirë është bom me komunikumin një në ofërëtan, kushëm që kjo mundësie vizitës e levizjes e ullëthimit një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Po ja ka vërsur respekti mes familjarëve më së afërmë në kohën e binë duhur apo përpara ka qenë shumë ftin më shkumë e vizituj njëri në të afërmë më shkumë vizu. Njerëz kanë vujt, kanë sakrifikuar, madje njerëz kanë vdekur në rrug më shkumë apo në vizitë këtu. Ka qenë rrugë ftin me rrezikë. Kanë shkumë shumë kënaçi. Domo u thim ne ka qenë i vështirësuam, por komunikimi ka qenë shumë lehtësuam i këndëshëm, me knaci ka shku me e papëtën. Sa të i këndërta, kur ma letë nuk ka qenë në komuniku, s'paku një telefon mund shmi e bo, dikujt. Pëtë e vetën tone, her me fundit, kurja ke bo një telefon, dikujt nga të afrëm, nga shok me për qëshia që e ki pun të kështë në më ratë. Pra ndaj, është lehëcu me thyrë, por është lehëcu me prejkë punët me thyrë, përse, përshka këse njerë i fatkecish, dhe me thon uh, po e sa ma ti përdergun nga Zoti, mjetët që Allah ja ka mundësu me izbulua dhe me jetu me to, pas taj në vend të rolit lehtë të sus, shëndurë në rral vështë tirsu, sotën, në rral vështë tirsu. Fatë këtë sështë, apër, fatë këtë sështë. Përndaj të në vëzër, nuk ka tjetër, pas që shkathon Zoti, nuk ka tjetër, pas që shkathon Allah të barë, këtala. e kër Allah fletë për adhurimin, që ka thotë? Allah, dhe që në mirë, yuridu Allahu bikumu ljusër, wala yuridu bikumu ljusër. Allahu Jelle Jelaluhu për mes udhëzime për adhurim, për mes thirjes që të adhuroni, Allahu Jelle Jelaluhu dan që të a lehtësën juve, ju yu të a vërëtërsa. Për ndaj, adhurimi kur në këshët vërështërsi, absolutishtë, A durim e kur nuk është bardh, nuk është ngarkes, nuk mund më konkurr. Është lësi. Po kur i riu endon al durimin nga tërësia e jetës si nuk e kupton se si lësus i bota rron. Njeriu i cili pa shaham të vëzur, njeriu i cili nuk e kuptou rol në jetës. Edhe synimi ka vesh me fitu dikun. Është normal që kur vjen koaja djumos e i thot hajde falu i do këtë fështirë, më nda përja tjetë. Mirë po, të ndërnozër, ma letë është më nda e me ardhë, e më u këthi, sa letësim bëhet pas taj, sësa me vazhdu nga se pasojat e vështirësimet janë shumët maja. Edhe në moment, po edhe, në aspekte afajgjate. Allahu që leovalet të vëzër, kërë të dume e një su, që kështë të është, edhe këjitë, Allahu thëtë, ma enzëll na galejke l'Quran e li të shka Quranin nuk ta kemi zbrit për me hjekti Quranin ta kemi hon për, me, për më knashti, për më lesuti mi hipotën vëzër aj që e paramendon jetën e dënjas gjennet që i hoqja tha me lesu e pse po smuhemi e pse po bojmë a po, aj që ka thonë komja u lesu aj ka thonë që ka i bjen me lesu andaj koncept e lesimit do të në kuptu pjallata së so gjithë. Në du një atë në vëzër, a smuhën edhe a hjekin, edhe a kanë telasha, veç besimtarët, a duru sa kje tjithë. Ha? Kraj tjithë. Por, kërallat dëna me u lesu shkathat, sprova kom i prej këtë gjithë. Sprova është legj i pati të, të rësushum. I pati të, të rësushum. Mirë po, mështë Dallan kër e prej kësëprova e, e njëri me kokë nësejgjde, e dallan kër e prej kësëprova e njëri me kokë naltë. Dallan, dallan kër e prej këtë lashtja dhe primitikon e zemën e ka të mbushën me Zotin, e gjuën të lagrën me përmendjet Zotit, dallan, nga e që e ka zemën e zbrazët, e gjuën e thotë, dallan, dallan a i që kër sëpravohet i kërkohet me duru, e se kuptëm pëse me duru, Nuk ka arsu e durimi ta ishti pa kuptu shumë Dallan kë Edhe dallan e që i themi Ba sabër nga sa allah ka thonë Inne ma ju efe sabër Unë e gjërën bi gajri hesab Sa allah ka honë Durimtarë këna me i dhonë shpërblim pa hesap <laughs> Dallan kë që preth shpërblim pa hesap Edhe që spret kurqa Dallan A dallan Përëndajte në zërë Që kjo e letësimi në dunja Që kjo e letësimi në dunja Dallan e që ka Edin çka me bëu me to? Me kuptim të bamirësisë, e kontributit të ndihmës, edhe ai që ka edhe çështja vetme që din me u mëto është me u mbur për atyre çka ku bone, edhe me shku dikun edhe me i kargjit ku s duhet ta vëm. Këçi kjo është ka edhe me dallang, shërgënit, vullai nuk janë njëjtë mton. Dhe keni me vuj për dallim me alamati, për mtardhën, është te me veçan dallimet që janë. Por dua të them, çkjo është leximi. Ndonya çkjo po edhe në shtatë dekës, gjdo kështë e ka mundimin e saktuar në shtatë dekës, që Allah u gjallë levolaj përmën se gjënirë ka në mjarë se kratul mëut, agonija e dekës, gjdo kënë ka me e prejkë, mundimet e dekës, gjdo kështë, por dalëna e që e përët dekën, apo me la ilaha illallah, e përmenet Allahut, e me përmalim me të akuzot në ti që ka dhru edhe që nuk din ka përshkon, asë që ka Dallan kur thotën në varr, ai që ka thonë tani jetën e ti, apo besoj për ç'i ditë ç'to, besoj për ç'to pyetje ç'to, i gaçëm janë për provimin, i gaçëm janë më thonë, Zoti jam është Allahu, i gaçëm janë më thonë, feja më është Islami, i gaçëm janë më thonë, kanë kom komunikonë, kushkon kibla jam, ç'ky i gaçëm, edhe ai që thot hë, çka? Jo s'po di. Kur? Çka ka kjo? Dallan, dallan vallahi shumë dallan, dallan shumë apo? Aqë kjo lecimi, e mëslazë për tu, të jetë, të jetë, të jetë, të të tiri në rinjallëja, dëlan në rinjallë, e ti në nflamurën e pejgamberet Allahut, e ti pasu shi Muhammedit, sallallahu sallam, e ti, e kemsu i gjenetit, dëlan, lecimi, e dhajqë, se ka këtë lecim. Për endë nëzërën, që kjo është lecimi, jetë e letë, e këndshme, nukaj jetë e letë, që mësë me pasë së ishte lë ashe, e së projë, ja, jo, kam pasë e përgëmë verdhë, por, së qëkët gëndet, kur të prej këfatë këtësia, ma letë e kalon, kur vijem begatia, ma letë e menajan, se pushton begatia, po a e e zëtënon begatin, që këmërëndësia, nuk të pushton, nuk të robnon begatia, po ti e zëtënon e te, ma letë ja ban me, a durim e shumë shumë të tjera, a. Ma letë duhemi, ma letë i tejkalujmë problemet me adhurim, ma letë, ma letë e prijetojmë ngritë një dikujtë me adhurim. Se, jorë allërë përna vjenë, shtirë me e prijetu sukses një dikujtë, shtirë, shtirë përkëra me prijetu pëse të kushka nësë kam, shtirë, përna prejkëta një zilija, e inati, e gjelëzija, një qimë gazepë, edhe ato të mirë që kemi së pëjgëzojmë se e kam për jo s'jaj si ama jo që ashtut për ndaj gjitha këto probleme këto smunje, këto vese e shumë shumë tjera lërgun, eviton e, e adhrimin dhe Allah Gjellona e lehtësën procesin nga këtu e derin e destasunit fundit dalës për Allah të manuar dhe shmin me gjenet për ndaj pse adhrimin Allah Gjellona pse përshka këse dhona jetë mirë Për shkak të lehtësimit, për sa dënoja, na mundojmë nga pak, kemi angazhimin nga pak po, por këtë angazhim nuk janë bar për neve, janë kënaçi, për shkak se e bëjmë për hisallahun, e kemi mjaftën me freskuzën, pore dhe së ndojm lehtësimet e shpërbimet. Prandaj edhe kjo, çdo vështësi, çdo të losh e lehtëson, e ti kalon, s'ka problem fare me ta. E kalon ç's duhet ta. Allahu xhelleu ala nalahsoft aturimin, e na mësoi se durimi t'na leson jetën. Në mundësoftë Allah që me adhurem të të kelim sëpruat dunjas, edhe, edhe vetmin e varrit, edhe mundimet e mirimet e rinjalljes, e në mundësoftë Allah gjellë e gjellalu që vënd takim ju në të jetë teknacija ti dhe gjenneti. Zotë i shpullit për mendjen me kach për këtë takim sët, ka orkua e zanit, po me zarit, inshallë, e thrasë me zanin shalë dhe vazhdim të utje me pjesë në mbetë gjithë masë. O sallallam ala Muhammed wa ala Ali, o sahbë e salim dësime në këthirë.